То загадка, чим м'який пухнастий хом'ячок відрізняється від сірого противного пацюка? Так, воно. Тим, що у хом'ячка піар кращий. Рекламна компанія. Ха-ха-ха, воно. А ненавиджу за оці відсотки, зайві. Я цілу ніч з шефом по місту мотався, залишки вилучав. І куди ви їх поділи? Хто ж признається? Хоршет не дзвону. усі були п'яні й веселі. Пір перемога. Ще пак у майже безнадійно червоному місті. Це не просто. Не просто виготовити стільки фальшивок, не просто їх порахувати, не просто зробити це таємно. Пір перемога. Цікаво, що нічого, як треба зробити, так і не вдалося. Але хтось став і запропонував. За президента. «Будьмо гей!» – рявкнув він. «Будьмо гей! Будьмо гей!» – підхопили інші. Більше сотні людей разом скочили за столами. «Будьмо гей! Президент! Гей! Президент! Гей! Президент! Гей!» Я теж підвівся, уважно дивлячись на Лесю. Вона стояла навпроти мене, піднявши склянку, і теж у захопленні кричала «Президент! Гей!», а в її очах було щастя. Поруч із нею стояв головний редактор державної газети, на його чорних вусах були краплинки-горілки. Вони нагадували сльози. Президент, гей, усі почали сідати, на іншому кінці столу лунали оплески, фуршет переможців. Ви зрозуміли, що ви щойно сказали? звернувся я до редактора. Він витер вуса долонею, посміхнувся у своїй такі ж чорні, як вуса, зуби. Я сказав, що президент – гей. А ви знаєте, хто такі геї? Ні, які ще геї? Леся зло блиснула очима. Макса, замовкни! Я продовжив. Геї – це педерасти, ну, коли мужик мужика того. А зараз ви своїм власним ротом крикнули, що президент – гей, тобто педераст. Звідки ви знаєте Петра Васильовичу? Ви назвали президента педерастом. Так і всі кричали, я... І ви, однак, також. Редактор був п'яний. Почуття гумору і так ніколи не було його сильною стороною. Він розгублено дивився навкруги, але всі їли та запивали, дзвенів посуд, лунала музика. Макс, ти тварюка. Шановне панство, Леся встала і показала рукою на мене. Серед нас є людина, якій усе, що відбувається навколо, не подобається. Ми йому теж не подобаємося. Це Максим Бондаренко, редактор газети «Кур'єр». Ви добре знаєте, що це за газета і як вона висвітлювала вибори? Її редактор зараз сміється з нас, як сміявся з нас усі ці півроку. Але це не завадило йому брати в нас гроші. Добре, що гучно грала музика і всі були вже п'яні». Крім п'яти шести людей, які сиділи поруч, і яких лесена промова трішечки протверезила. Ніхто нічого не почув. Не знаю, яка цокотуха її вкусила, і в її виступі не було ніякої логіки. Я й досі не можу до кінця зрозуміти. Зауважував котрий раз, якої мети вона намагалася досягти. Швидше за все, просто емоції та алкоголь. Ті, хто чув Лесин виступ, вилупили на мене очі. Я спокійно підвівся, посміхнувся. Леся Сергійовна жартує. Просто любов. Я вийшов із-за столу, не кинув пальто і пішов з ресторану. Більше я Лесю ніколи не бачив. Був кінець листопада, дуже холодно і безсніжно. Я йшов темними вулицями міста, жодного вогника, власне, як зараз, і ще не знав, Щодо смерті кур'єра, а значить і до кардинальних змін у моєму житті, залишилося трохи більше двох тижнів. Я просто йшов і думав, що ось нарешті цю брудну справу завершено, і я дійсно, тут Лесі не брехали, заробив на тій трохи грошей. Хай не для себе, а для газети, та й це було непогано. Я не відчував себе ображеним, бо після всього того, чим я займався останні півроку, це була просто оцінка мого існування на тій землі». Нічого нового. Звик. Образити мене тепер могло лише щось неймовірне, щось дуже особисте. У середині грудня, як я вже казав, кур'єр було знищено. Приводом стала стаття про підсумки виборів. У ній, до речі, я не користувався жодним слизьким фактом.